а збрехати він міг і збрехав на мене. Петруня обома долонями витирає заплакане лице, поправляє роздерту канчуком сорочку і стає перед тата з надією, що він її нарешті пожаліє. «Мене це тепер не обходить!» – кричить Гаврило і з усієї сили знову теше доньку кулаком по обличчю. «Ти тепер його шлюбна жінка, і живи з ним, як і з чоловіком. Мені доста одної ганьби!» Гаврило перекладає Канчук у другу руку. «А до такої, як ти, і мертвої би, ти брешеш! Але я, аби здох, а таки буду знати, хто тебе розпечатав!» Останній раз залізна надобня обвивається навколо дівочих плечей. Петруня прикладає до набряклих грудей свою дитинку, сповиту в шовкову матерію, нахиляється до її личка, а й тиха й пестлива мова ледь чутно пливе по сутенілою кімнатою із завішеними вікнами. Петруня хоче співати. Та раптом прикушує губи. Їй здається, що під вікном хтось стоїть чи ходить, вона ховає дитинку поза подушки і так сидить, не дихаючи. А хтось таки справді шкребеться в шибку. Петруню, шепче скло голосом Андрія Чевюка. Пусти до хати Петруню, бо виб'ю вікна, як не пустиш. Ти мене знаєш. Вона неохоче відмикає двері і стає на порозі, склавши на окрест руки на грудях. «Що ви хотіли, сусіде? питає Петруня, не дивлячись йому в очі. «Ти знаєш. То хотів, що вже має від тебе мій брат. Але він не вміє. Я видів». Андрій крутить перед обличчям білий шовковий шнур яким підперезана його довга сорочка з білим шиттям коло пазухи. Оце я хотів. І ти мені не відказуй. Мені ніхто не відказує. Тобі ж холодно самій у постелі спати. А брата мого лишися, бо я тобі це не подарую ні за які гроші. Будеш зо мною – буде тобі добре. Не захочеш – все одно візьму. «Ідіть, Андрію, до хати, і не шукайте гудза на свою голову!» Закриває двері перед Андрієвим носом, а сама притискається зсередини до стіни. Серце їй вилітає з грудей, але Петруня притискає його лівою рукою, а тоді зверху накриває ще й правою. Андрій не дає їй проходу вже кілька місяців. І грозиться донести на них із Дмитриком Іванові, коли той повернеться з фронту. Бац! їй однаково. Чи прийде той звір із Великої бойні, чи ні, її голова не болить. Добре, якби не вернувся ніколи. Але із Дмитриком ховатися вона вже не знає як, бо то ж вороги, а не люди а чоловік, як-не-як, як, на воїні. А вона християнська дитина. Моїй сорому доста. Але й отої таємниці з Іваном також доста. Людям правди не розкажеш. Вони її знати все одно не хочуть. Петруня стоїть перед образом Божим із розпростертими руками, як із прочиненими навстіж дверима. І пальці їй не складаються до молитви. Негодна вона ні молитися Богові, ні звертатися до сатани, бо ні той, ні другий не поможуть. Вона сама себе спровадила на таку дорогу. І Петруня безмовними словами звертається до свого серця, як колись, зверталися до свого християнського Бога. Але сором не досягає її навіть і тепер. І страх перед Іваном не досягає. Разить її велика радість,